Eta berisain nagusia zurekin panzo irigarai e eriko bosak alianzak egiten dira bertzale eta sozialisten artean. Eta hori bereziki ziburun urruñan eta endaian ziburun eneko aldana, henri anri dualdobordekin, urruñan filipe agamendiren zerrenda reno lazale narekin, eta hori beinatelizondok garen dauku zergatik endaian ikerrilizaldek garen dauku zergatik kotxe ezenako dekin doana. Bai honan lehen itzulia intzin posible etzena possible bilakatzen da bigarren itzuliaren zata, Jean René Txegarai eta Silvi Dirruti ustartzen dira, ez duten ai, sosialistek arditzaten hilaren giderrak entzonen ditugu. Meritzen, Azkenian, Bi Serenda, Leian, UMPko, Max Brissoneri, Juntatudira, Jean-Benoit Saint-Crick eta Richard Tarditz, eta Centroko Michel Venakedi, Lafite Socialista eta Baruken Serenda. Berriko bosak jogatu aintzin, aroa sepundu bat zurikin Eta egun ere odei eta euri temperaturak mementoan sortzi gradotan hemen doni bane garazin. Goz gorenak dozen abat grado ingurukoak jakin oraino departamendu guzia alerta horian ezagia dela. Atxalde astapen arte bereziki urbazteretan eta itxasbazterra frango bortitz gelditzen baita. <tusurra> Eta erramezala, ziburuko abertzalek akordioa egindute Henri Dualdo Borden sozialistekin, li ezerrenda, sozialistadekin, hauek sozialistek euneko ogoita sei zuten eta eneko aldanaren abertzalek euneko ogoita bat, afera tinko izanenda beraz gipulu oraiko hau zapesaren tzatunek euneko egin baitzuan lehen liana. Urgunan hiru egenda izenen dira biggen itzulian odildo Corga uzapeza bere aldetik jonennda lehen itzulian hogeita hamal hau egin zuen. Daniel Pulu eskuindarak ez du ukan kogalen deirik negoziatzeko beraz, bere aldetik jonennda ehuneko hogeita sei egin zuen lehen itzulian, eta azkenek aberzalek eta sozialistek hitarmena ardietsi dute bigegin itzulirako orden arabera. Filipe Aramendi Aramendia bertzalia izenen dagenda burua eta hirug post uan joanenda Renault Lazal, sozialista, horreit bien artian, ogoita emez horzi inguru egitzutela lehen utzulian, bennat Elizondo, zazpigaren joanenda, zerrenda berrian. Bon, ikusiz eh, emaitzak, horreitak eh, 20. Eh, malauek zerrendak, eh, ogoita bost kakotzei eh, egindukula, eta sozialistek eh, amaidu terdi, Hortik e, e, Buk e, Biltzak e, Biltzak Zabalbatean de, Deliberatu dugu e, Ba Proposatzea eh? Gurekin e, Bigarren etxunan Gurekin e, Etortzea e, Gurekin eta Frenkomitatzea Ezkerriko Zerrenda e, Gurekin joatea elkarrekin joatea no. e, Proposatu e, Dugu e, Ba Emaitzaren Araberako e, Tokiak Zerrendan e, e, Pentsatu Zerrendan Pentsatuz eh, idu sekundario atemali madira eh, meretzi, eh, meretzi ogoi eh, autetxi eh, izaten aldirela. Ez por, bost toki eh, oietan. Eh, gero akordioan ere bada eh, asoant eh, toki bat eta gero idik toki bat ere, idutik bat. Hori ere, emaitzen eh, arabera. Zena mairu ta terdi, takuko hita eh, bost. hori eta gero eh, bueno, ez ginduen eh, nahi eh, Des, des plans du programme sur VAC, parce que les programmes, au choix, euh, on a tout douté, Ara behaz, akordioa abertzaleak eta sozialisten hartian unruñan ere, berdin endaian, elgerrikin orkesten dira ikerreli zalde abertzalea eta kotxe ezen aro sozialista bigeren itzulian, bakarrik aldiz, azken sejurte eta nauza pez izan dena, batitxe salabiri, gichar ez orkestea erabak eta ez du boska aholkulik emanen, jakinala ere, negoziak ezetan ibili direla, batitxe salabiri eta gichar behitia, azken unek ez zerrenda bateratu bat egitea ere busatu dio, bainan batzitxalabigik ez du onartu haitzi berzapirainu. Ordu luzetako negoziaketen ostean elkarrekin joan dira Ikerrelizalde eta kotxe ezenarro hauzapez orde bat, delegatu bat eta bi autetxi hitzartu ditu endai abiltzen taldeak talde sozialistarekin. Horrez gainera endaiako gune sozial eta ekonomikoaren sorrera eta baita baldintzak sortu ezkero ikastola berri baten aldeko konpromisoa ere. Ikerrelizalde. Gaur egun horri e, ba, izan ditugun harremanetan bera Engaiatzen da ikastolaren alde, hain ere engaiatu zen ikastolaren alde, beraz pentsatu nahi dugu, engai hori beteko duela, e, zenta baita ere, esan izan dugu, e, pentsatzen ginuela, kotje zenarro etzela, etzela ikastolen kontra, baizik eta, momentu horretan, e, ba iruditut zitzaion, e, ba, bat hitzela berrik, plantan eman nahi zuen eta eman nahi zuen moduan proiektu hori etzela ekoki eta kontrabozkatu zuen. Batitxala berrik bakarri joateko erabaki irmo hartu du naiz eta jakin dugun beitiarekin harremanetan egon dela, dena den argi zuen, etzuela berarekin itzarmenike eginen. Ez, bainan gero berak, bibir eta atxean behant eta nik ikusi dut diamune goizian. Proposatzen zuen zerbait ez dutana dut eta ikusi, zenta uh, nuen uh, Tentsatu erearekin zerbait egitea, zenta sobera urungira eta baduain askila eta kiskaka haizan garela, eta hortako eran dut ez ez du balio, ez proposamendua, ez maitea ere, hortan nio eta naiz ni bandoan bakarrik. Hortz bizerrenda, endaiako bigarren itzulean batzik esalaberri eta kotxe esen arrorena endaia biltzen taldearekin batera. Eta horretarazten dauzuet, uh, hasteuntan uh, euskalik atietan antolatuko ditugun uh, e, debate eta ikileena, gaur garatxian izanen dela zazpiuntan, aintzuzen, enda jako bi autageian artian, batxitzalabiri eta kotxe esenaguren artian, gaur zazpiunetan lehen debate hori. Eta azkainan lau zerrenda orkestuko dira, iluen igandian, Jean-Louis Furnier, aintzinean ateradena joan den igandian euneko berruita bireken, Jean-Louis Ladius, gungo hau zapesak nahiko zuen eta bertzaleikin joan, emezor ziterdi gintzuen, bainan Anita Lakara, uneko emezor ziterdi, Anita Lakara zerrenda buruak, errandauku nahiago dutela bakarrik joan, beren independentzia atxikitzeko talde gisa laduseken akordeolikaz beraz. Eta Pierre Klozelak ehuneko hogoi egin du Pierre Klosezelek aldiz aipatu dauku astapenetik sola argi bakageik aurkeztuko zela baita big egin itzulian ere labo haututagaile beraz beriz ere azkainen helduden igandian. Eta lehen itlian uh, Edo lehen nitzuli hain zin, posibletzena, bigerren nitzuliari begira, posibleta, baionako hautezkunderi doakien ez, janrone etxegarai santristak eta silvidurruti eskuntiarrak bat egiten dute iganderako. Azpimaratu dute, elkarlamiana izan direla, emeetzi urtez, baionako kontseiluan eta esperientzia badutela hirikudean zana. Baina lehenik nahi dute ezkerren kontra irabazi silvidurruti. L'objectif c'est de gagner, d'éviter que la gauche ne remporte la ville. Un bon pas est fait maintenant il reste la la à une, fait fait une, une liste d'union, des centres et de la droite. nous ce qui est sûr c'est que nous voulions que nos valeurs soient clairement présentes tel que nous l'avons atteint avec près de 3000 voix je crois que c'est plus que satisfaisant D'abord, c'est un lien du centre euh, et de la droite. De gauche pour euh, certaines personnes, mais notre but c est c est de faire de je préfère dire au parti socialiste c'est la gauche dans le département voisin de Land. On fera tout pour qu'effectivement Emmanueli et qu le courant emmanueliste ne puisse pas prendre la ville de Bayonne Serrena Sylvie Duruti Bigarène et a Eta miaristarek, Michel Venak eta Max Brisson, autagaien artian, trenkatu beharkudute igandian, biak ere aliantzak atseman dituzte, lehen itzuliaren hondotik. Max Brissonek, Jean-Benoa Senkrik eskuindarra, eta etiketari gabeko Richard Tarditzen laguntza bildu baitu, eta Michel Venak eker aldiz, lafi txosialista, eta etiketari gabeko barrukena. Ola zituate? Eta iadanik, bitzule narteko kampaina hasia dute, bat besteari akusazio zogotzak igoriz. Lehenintzuleko emaitzak harturik, brizo hain zinean ginuke, bere euneko goita iruari, zengiken euneko amalaua eta tarditzen euneko amaika gehitu behar baita, euneko berrogoita sortzi horotara, Beunakek aldiz euneko amazazpia bilduzuen, gehi lafiten euneko amazazpia gutiogodabera eta barruken euneko zazpia euneko berroita bira eltzen da. Azteko alderdikediak izan dira lehen eguneko gain nagusitariko bat. Max Brisonek beunaken zerrenda eskerrekoa dela azpimagatu baitu. Max Brison. Ekan onregatzea liste, bian chez moi, klarement, un rassemblement de la droite et du centre. Eta dut et, du kote du Michel Benak, honra zambluma goz. Zerenda horiek ikusten ditugu gularik, nereak eskuina eta zentruak bateratzen ditu, Michel Benakek eskerra biltzen du. Lehen itzulian erraiten nuen eskerra jotzen zuela, orain eskerreko alderdi radikaleko hautagaia eta alderdi sozialista berekin ditu. Beraz argida, bateratzean, gutienez, Benak bezein ongi egiten dut, zerren lehen itzuliko bi hautagai nerekin dira, beste bi berekin, de, ezu eraiten albateratzearen auta de gaiadela. Deuz otr, avek lui, inadok pa le monopole du rassemblement, ino po pa serige komo le kandida du rassemblement. Hanitzaipatu du gai hori Max Prisonek, miaristarek zerrenda bateratu bat nahi balukete bezala. Padean, Michel Benakek, ezu onartzen eskerreko etiketa hori, eta behin eta berriz tematu da eranez bere zerrenda ez dela de, de, de, de, de eskerrekoa. Ne saji pa d'un debat droite-gauche. Ez da baida ez da eskuina eta eskerraren artean. Miaritz etorkizun bat proposatu behar da eta ortarako kontra jartzen gaituen politizazioa baino elgarretaratzea da aterabidea. Beraznik, miagistarei dio dana da ez aitezte hautezkundez trompa errietako bozak dira ezgira batzuek egiten duten bezala eskerreko zerrenda bat. Lenitzulia bezala, zerrenda ireki bat gira eskuineko jendearekin, eskerreko jendearekin, jendearekin eta sentzibilitate politiko dezberdinetako jendearekin. Denak miagistagak gure alderdia miagitzeda des gens qui ont des diverses, qui avant tout des biarrot notre parti nous, eta abertzaleak hori guztian ez dira einitz aipatzen baina zerrenda bateratu hortan claveric ilouveren lekoa txikitzen du ondotik michel poiz 13. postuan da eta aglomerazioari doakionez pio claveric ere postu bat izan lezake Eta reutera Max Brisson, Eta Michel Venak, Paré Sparri, ditugula Euskalik Atietan, Biak Racheko, Sorci onetarik Goiti. Aintzuzen, puntu batekin ezagun debate eta az behaz, eztire reiten hausian lehena gaur dela, zazpiorrenetan endaiako kote ezen aro eta jamatitza labiridan artian bihar behaz, zorziontan miarritzeko Michel Venak eta Max Brisson eta hostiralian atzeko zorziontan ustaitzeko lau autagaien arteko debatea kobusatuko dauziegu ez da debaterik izanen atik baiona, donapaliu, domauletik euskal iratietan eta maulesa Ira, eriko bosetako maulen igandian iru zerrenda izein direlo goetoraz ezagun, beinat elkegerrai abertzaliak jakinaraziz zaukundia jadanik bere auta gaitza atxikitzen zuela, eta matiaz davan sozialista aldiz juntatzen da, luila badu komunistari Michel Etxebesten garraitzeko, E, Michel Etxebestek errandaukunaz beti bezala zaila daitekela irabaztia maulen eta azken punta harti, no, Kampanya egiten duela egitarren bere ganatzeko bi berri labur saionen bururatzeko, reiteko Ibon Arreso izan den dela hemen digoiti Bilboko Alkatea edo hausapesa, inaki askuna zendu eta hausapes ordezen akartuko du likukua eta hori bosak egiteko hartian, ostiralian Bilboko kontseilua bilduko da eta ondotik bere hartuko du Buna guiso, kita bistaldi de... Afera espalimada aztezken hontan haitzinatzen prudometan esarrikodua akademiako inspektor guado ikuskalitza precariuen komiteak. Departement duko precariuen komiteak itzordua badu pauen atxaldi hontan eskonde nazionaleko ikuskalitzako susendariarekin horreit EBS edo emplua de viskoler de la koheri sorsakoten horrenen ordainketaren galleteko burukatzen ali de la komite hori. Jonden iraila arte EBSeko goital lau horrenes lan egiten zuten Ogoi Pagatuaqa.